איוב, פרק ה' קרא היש עונקה? ואל מי מקדושים תפנה? כי לאוויל יהרוג כעס, ופותה תמית קנאה. אני ראיתי אביל משריש, ואקוב נבהו פתאום. ירחקו בניו מישע, וידכאו בשער, ואין מציל. אשר כצירו רעב יאכל, ואל מצינים ייקחהו, ושאף צמים חילם. כי לא יצא מעפר אוון, ומאדמה לא יצמח עמל. כי אדם לעמל יולד, ובני רשף יגביהו רוף. אולם אני אדרוש אל אל, ואל אלוהים אשים דברתי. עושה גדולות ואין חקר, נפלאות עד אין מספר. הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות. לשום שפלים למרום, וקודרים סגבו ישע. מפר מחשבות ערומים, ולא תעשנה ידיהם תושייה. לוכד חכמים בעורמם, ועצת נפתלים נמהרה. יומם יפגשו חושך. וכלילה ימששו בצהריים. ויושע מחרב מפיהם, ומיד חזק אביון. ותהי לדל תקווה, ועולתה קפצה פיה. הנה אשרי אנוש יוכיחנו אלוהה, ומוסר שדי אל תמאס. כי הוא יכאיב ויכבש, ימחץ וידיו תרפנה. בשש צרות יצילך, ובשבע לא ייגע בך רע. ברעב פדך ממוות, ובמלחמה מידי חרב. בשעות לשון תחווה, ולא תירא משוד כי יבוא. לשוד ולחפן תשחק, ומחיית הארץ אל תירא. כי אם אבני השדה בריתך, וחיית השדה הושלמה לך. וידעת כי שלום אוהליך, ופקדת נבחה ולא תחטא, וידעת כי רב זרעיך, וצאצאיך כעשב הארץ. תבוא וחלך אלי קבר, כעלות גדיש בעתו. הנה זאת חקרנוה, כן היא, שמענה, ועתה דע לך.